Такти і контакти. Коли ви останній раз посміхалися, не пам'ятаєте, склероз. ось ти чого сидиш такий насуплений? А взагалі ти коли-небудь сміявся? А лицевий нерв заклинило. У мого колеги теж заклинило, коли почув, що мене висунули на премію. Досі ходить у траурі, а в тебе від простуди. А може це простуда серця? Треба робити масаж, совість. Як, через куди? Через туди. Жіночко, закрийте бідончик, я нічого не заряжаю. Сьогодні зарядиш, завтра вистрелить. Я підзаряжаю, не в бідончику, а просто в голові. «Розслабтеся, думайте про щось приємне, високе». Господи, який ідіот придумав ту ковбасу. Жіночко, я вам казав, думайте про щось приємне. Я не від того такий худий, не від любові, я від нервів. Нервувати шкідливо для всіх. Розслаблятися треба, абстрагуватися. «Скрізі в автобусі!» «А, тісно!» 70 років закликали, і що тісніє, сплотімся, товариші, а тепер тісно!» «На яку ногу ви сьогодні встали?» «Я вас питаю, на праву чи на ліву?» «Може, у вас обидві ліві?» «Я вас питаю, на ту чи не на ту?» «Ось від цього й настрій, від ноги йде до голови, тому і погляд у вас такий, що молоко кисне». А ви лаєте продавців і інших людей. Нема чого радіти, а ви порадійте з того, що вранці піднялися. Дехто не піднявся, що змогли прийти сюди, Дехто вже пішов туди. Порадійте з того, що маєте руки, ноги, голову, Дві дірки в носі, і обидві дихають. У кого мухи в носі? У вашого чоловіка, жіночко, поясніть йому, що ніс не вулик. А взагалі, коли такий унікальний ніс, постарайтеся запустити в нього бжоли, буде користь? Мед зцілює. Навіщо вам доктор? Наша медицина не лікує, наша медицина тільки бере аналізи. Та й взагалі, людина – це дуже цікава істота. Усе життя втрачає здоров'я через дурну голову, а потім намагається повернути його кількома уколами через верхній наружний квадрат. Чому не істота? А коли ми один для одного були людиною, у квартирі – жилець, «У магазині – покупатель, в телефоні – абонент, в автобусі – пасажир, у лікарні – больної, на курорті – отдихаючий, лише в міліції – громадянин. Але ж ми в міліції все життя просидіти не можемо. Звідкиля візьметься людяність? «Жіночко, я знаю, що ваш сусід – гад, а в нього сусідка – гадюка» то організуйте мале підприємство, збирайте зміїний яд. Жіночко, ви знаєте, чого вимерли динозаври? Від злості. Голова отакусінька, а черево як цистерна і повне жовчі. Культура бідна, культура бідна. У нас культура пролетарська ще. Ну, посміхніться, хто посміхається від смішного, не заплаче від страшного. Стронці? Період розпаду 150 років, заспокійтеся, проживете 150, розпадетеся разом з ним. Ну, відкрийте бідончик, відкрийте, там компот. «Пийте на здоров'я, рідина людині потрібна. Мозок людини на 80% складається з рідини, тому й говорять, висохли мізки. Пийте, пийте». «Ні-ні, тіло тільки на 70% з рідини. Тіла у вас вистачає, навіть забагато. Яка там стара, не той старий, у кого зморшки на лиці, а у той, у кого зморшки на серці. Нема у вас склерозу, всі тепер забувають». Он Федю забули в каналізаційній трубі. Він заліз туди латати, вони за той час вирішили пограмульці, тоді забули і заварили. Два місяці не могли второпати, де дівся Федя. Одні кажуть, мафія прибрала, інші інопланетяни вкрали. А одного ранку біля мосту патона піднімається каналізаційний люк, вилазить від тіля негр і голосом Феді гне матюки вище металевої баби. Склероз «Мабуть, склероз совести, тому и такая суспильная аритмия».